5 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi la Europa FM. Pe 14 iunie 1990 în București au venit din nou minerii din Valea Jiului. Ei răspunseseră chemării președintelui Ion Iliescu de a face curățenie în București. În drumul lor prin capitală, minerii au devastat Universitatea București și Institutul de Arhitectură, locuințele unor oameni politici, precum Ion Rațiu, sediile partidelor de opoziție de atunci, adică PNL și PNC și au bătut pe capete bucureștinii care le-au ieșit în cale. Am găsit la Penețeu, uh -huh. droguri, uh -huh. armament, muniție, uh -huh. uh, mașină de descris automată. De tipărit, bani. tipărit bani la PNL, -u. ce punere acum! cum? la din, știi, <laughs> da. mașina tipărită. Mașină tipărit bani, droguri, droguri. Aceste vorbe care s-au viralizat Sunt o memă bine cunoscută în România Au fost rostite atunci de unul dintre minerii Veniți la București Minerul părea să fi găsit drogurile pe care propaganda fesenistă Despre care propaganda fesenistă vorbea Dar totul s-a dovedit în timp doar o mare minciună A doua zi, președintele Iliescu Le-a mulțumit minerilor Un gest șocant care s-a lipit Pentru totdeauna de numele său Mineriada din iunie 90 a îngrozit Lumea civilizată și a spulberat peste noapte, simpatia pe care România o câștigase în Occident la Revoluție. Pe 14 iunie 2013 a fost inaugurat podul Calafat Vidin, al doilea peste Dunăre între România și Bulgaria. Dacă podul dintre Giurgiu și Ruse, dat în folosință în anii 50, a fost botezat podul prieteniei, acesta a fost botezat noua Europa. La ceremonia de inaugurare, România a fost reprezentată de premierul Victor Ponta. Sunt foarte bucuros și foarte norocos să fiu astăzi aici. În 2000 de ani s-au făcut trei poduri, chiar un moment istoric. Mă rog, Apolodora... A făcut două poduri. Adică au, nu am făcut doar. Romanii au făcut două poduri peste Dunăre în, mă rog, în fine. Bulgarii din Vidin cereau acest pod încă de la începutul secolului trecut, iar proiectul exista din 1925. Românii și Bulgarii s-au tot și dacă merită să ridice oriunde să-l facă. Uh, nici după 70 de ani de la întocmirea proiectului nu erau de acord cu locul viitorului pod, însă cu ceva vorbe bune și presiuni de la Uniunea Europeană și cu niște bani europeni au ajuns la o înțelegere, iar podul a fost gata cu doar 3 ani întârziere față de proiectul inițial. Bravo, Fascinant! <laughs> Ce victorie! Pe 14 iunie 1994 a murit compozitorul american de muzică de film Henry Mancini. Cea mai cunoscută creație a lui este tema muzicală din filmele cu Pantera Ros. De asemenea, a scris muzică pentru coloana sonoră a filmelor Mic Dejun la Tiffany's și Victor Victoria. Cu melodia a Time for Us, compusă pentru filmul Romeo și Julieta, regizat de Franco Zeffirelli, a ajuns pe primul loc în clasamentul american în 1969. Harry Mancini a reușit performanța să detroneze atunci trupa Beatles, care stătea pe primul loc de 5 săptămâni cu melodia Get Back. De-a lungul carierei, Mancini a câștigat 4 Oscaruri, un glob de aur și 20 de premii Grammy. Pe 14 iunie 1991 a avut loc premiera filmului Robin Hood, Prințul Hoților, cu Kevin Costner în rolul principal. În ciuda faptului că mulți critici l-au desfințat, publicul s-a înghesuit să-l vadă, a avut încasări de 390 de milioane de dolari și a fost depășit în acel an doar de un film din seria Terminator cu Arnold Schwarzenegger. Pe de altă parte, criticilor le-a plăcut totuși tema muzicală a filmului. Melodia lui Brian Adams Everything I Do, I Do It For You a fost nominalizată la Oscar și a luat un premiu Grammy În schimb, Kevin Costner Robin Hood în film, dacă mă aduc bine aminte uh -huh. a fost premiat cu o zmeură de aur pentru cel mai slab actor al anului respectiv pe 14 iunie 1965, trupa Beatles s-a înregistrat una dintre cele mai de succes melodiale sale. Este vorba de Yesterday, compusă de Paul McCartney și John Lennon. Yesterday a avut, parte până acum, de peste 3000 de cover -uri. Unele statistici spun că, din punctul acesta de vedere, este pe primul loc în lume. În 1999, un sondaj făcut de BBC, printre experți și ascultători, a stabilit că Yesterday este cântecul secolului al 20 lea Anul Anonilorrmator, postul MTV și revista Rolling Stone au decis că e cea mai bună melodie pop din istorie. Yesterday All my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday suddenly.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 Love was such an easy game to play. Dar place to hide away. O Belie in Estadie. 5 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi la Europa e